Hyvää iltapäivää déjeuner parisienne. La pullan palissa tänään taas Mia ja natsku. Täällä ollaan moikka moi. Mitä Mia kuuluu tänään? No, vähän väsyttää nyt tää. Kevättä. Kevät väsymystä. Oletko niin. tottunut vielä kellojen siirtämiseen? No en. Ja tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun minulle käy näin. Ja en ole oikein koskaan ymmärtänyt sitä, että minkä takia siitä niin paljon, että, että kelloja siirretään. Ja onpas huono terveydellä. Mutta nyt mä alan kyllä ymmärtää, että Mä, siis, mua itse asiassa tässä kellokeskustelussa mua myös hymyilyttää se, että joka vuosi sitten siihen to, tuodaan joku professori nimikkellä oleva mm -hmm. henkilö, joka sanoi, että professori se ja se totesi, että kellojen siirtämisestä ei ole mitään hyötyä. Mm -hmm. Ni, niin mä aina mietin, että tarvitaanko siihen siis professori sanomaan tämä, koska mun mielestä täällä Pohjulassa, missä me asutaan, meillä on joka tapauksessa pitkät kesät. Mm -hmm. niin, tai siis valoisat kesät, mm -hmm. ei pitkät, lyhyet mm -hmm. kesät, Päivät. Valoiset, Joo. pitkät päivät, niin eihän me tarvita tämmöistä ei. kellojen, kun meillä no on me muutakin valoisia. Eikö kesäaika kestä seitsemän kuukauden ja talviaika sen loppuun? Olen ymmärtänyt näin, että se alkuperäinen kaunis ajatus tässä takana on se, että, että ihmiset saisivat pitempään nauttia. Kesällä siitä lämmöstä ja auringosta, mm -hmm. että kun siirretään tunteja kellon eteenpäin, että ne ikään kuin pääsee aikaisemmin töistä kellollisesti mm -hmm. ja sit se, ennen kuin se aurinko laskee. Mutta eihän se meillä laske joka tapauksessa no aikaisin. Niin. Mua, mua ei häiritse. Mun mielestä niin kuin tänä vuonna vielä, kun tuossa oli tuo pyhä perässä, siihen, niin. Niin, niin, oli aikaa tottua. Mutta että kyllä olen kuullut. Että... Niin ja se voi olla ihan yleistäkin kesä, kevätväsymystä. Ei se välttämättä liity just tähän menetettyyn tuntiin, mutta tota... Katsotaan ehkä ensi viikolla, mä skarppimpi. skarpimpi. Niin. Onko sulla, sulla jotain semmoisia kelloja, jota pitää siirtää? Kun puhelinhan siirtää itse itsensä. No, mulla on rannekello ja onneksi on, koska mä oon vähän aina, että no onko tämä nyt siirtynyt vai? Sama juttu? Sama juttu. Sama <laughs> juttu. Joo. Ja sit, sit oli vielä, että, että, tota, että kun mä olin reissussa ja siellä oli tunti vähemmän kello, niin sitten mä mietin, että Onko puhelin, onko se pärjännyt niin. tästä tuplatehtävästä? Niin. Eli se vaihtaa tuon aikavyöhykkeen ja sitten vielä ottaa. Mutta kuule, kyllä ne puhelimet on viisaat. Se selvisi. Se selvis, se selvis. Mm. Mutta mulla on siis aina muistan, että on näitä joku hellan kello. Auton kellokin mulla oli niin kuin tässä kesäajassa. Puoli puol vuotta mä puol ja mä aina kattelin sitä, että pitää siirtää. Ja sitten mä totesin, että no kohtaan se siirretään. Niin miksi mä nyt sitä siirtäisin? Eli jee, nyt mun auton <tos> kello on oikeassa. <tos> että, sehän on niin kuin muutama napin mm, niin mm. niin oikeastaan. Mutta mulla on käynyt siis, niin kuin vastaisesti niin, että kun sä oot tottunut, suurin osa kääntää itse itsensä niin puhelimet. Sitten mä olinkin unohtanut siirtää sen rannekellon Joo. ja, ja, ja tota, sitten mä niinku tuijotan sitä rannekelloa ja, ja tota, että ei mitään ei tässä mitään kiirettä vielä, yhtäkkiä tajut, et, ei, et onpa, että yhtäkkiä tai että ei hittoa, onpa nyt on kiire. Joo, lapsi pitää hakea hoidosta. ja Voi että Onko sinun muuten tapahtunut tosi eeppisiä myöhästymisiä? Öö, ei, ei ole ainakaan tämän. Rakas siskoni on kyllä sellainen, että hän, hän aina jotenkin unohtaa tämän kellojen siirtämisen. Tai sitten jos hän muistaa, niin hän saattaa jopa siirtää niitä väärään suuntaan. Aa, Et siitä joo. on tullut vähän sellainen legenda, että minun pitää aina häntä huomauttaa, että joo, muista. Mutta sellainen juttu viime sunnuntaina tota, illalla menin tuonne Linnhallille, katsomaan auringolaskua. Kun se päivä kerran piteni niin pitkälle. Ja tota, siellä oli ihmisiä uimassa. Siinä, ei, ka uh. siinä kalarannassa. Ja Soikohan hän... sitten jonkun palkinnon? Niitä oli vain kaksi. Mä luulen, että se oli, niin, ehkä oli joku henkilökohtainen haaste. <tos> niin mut... mä ajattelin joku veto. Mut mä ensin luulin, että ne on koiria, kun mä näin pelkät päät vedessä niin kaukana. Mutta ei. Sit sieltä nousi kaksi ihmistä... Pienissä uikkareissa. Siis mä oon nähnyt muutaman tämmöisen kaitsurfariin jo tuossa siis maaliskuun alussa, mutta niillä oli sentään niin kuin jotkut kuivapuvut tai märkäpuvut. Tää. Ja luultavasti ehkä niin taitavia, että ne edes Kastusit, niin. Joo, mut Joo, ei. Mä oon Mä tykkään kyllä uida, mutta avannuskäymisenkin mä ymmärrän, mutta ei siinä ollut saunaa lähimoillakaan. Niin... Ehkä se on näistä virolaisista näistä pientä hullutta. Niillä on joku sisäinen polte. Kyllä. Hei, oletko seurannut mediaa? Onko mitään, mikä on jäänyt sulle näiden pom pommitusten ja konekaappauksien lisäksi? On mikään uutinen, joka on suo. No ei nyt ole kyllä varsinaisesti mitään sellaista. Että tuntuu, että tämä viikko on onneksi ollut aika rauhallinen tähän mennessä. en mäkään. Ja kuitenkin nyt olen yrittänyt siihen, että... että Puhuttaisiin täällä jostain muustakin kuin niistä ikävistä asioista ja päätin, niin. jo, että en puhu pakolaisista, mutta mainitsin nyt kuitenkin, että tällä viikollahan Eestiin tuli ensimmäiset pakolaiset. A Seitsemän kappaletta. Okei, mm. aikamoinen määrä. Ja Suomesta sitten taas tällä viikolla suljetaan. 200 pakolaiskeskusta. Se on joo. iso määrä ja, ja mä niinku luon, että et, et onko ihan... Vai onko niitä yhteensä 200? Kun mun mielestä niitä suljettiin 33. Niin niitä oli, hei, kun niit oli pa parhaimmassa tapauksessa 400, niitä okay. no, vastaanottokeskuksia. sitten se varmasti on niin, että niitä et, mutta Nyt oli virasto päättänyt vielä 33 sulkea. Joo, ja, ja tuota, mutta ymmärtääkseni ihan niinku lu sen ns. poistuman kautta, että siellä on paljon pa palautunut, ja mm -hmm. kai sitten osa on jo sopeutettukin, että ne ei joo. ole enää niissä pakolaiskeskuksissa. Mutta selkeästi niinku sit... suunta on ollut koko ajan niinku Poispäin. Poispäin, täältä. ja, ja tuota, tavallaan tässä... se pakolaisliikennekin hiljentynyt, vaikkakin nehän nyt sitten taas toisaalta sanoi, että kun ilmat lämpenisi, niin. että, että avataanko taas pakolaiskeskuksia vai... No kyllä ainakin ilmeisesti SPR aikoo valmiutensa säilyttää, Joo. että ei aio kokonaan sulkea, mutta toistaiseksi mä luin, jostain ollut, että he joutuu nyt ehkä jotain ihmisiä sitten irtisanomaan sieltä, mutta luultavasti kesällä sitten taas odotella lisätöitä Saan. No seuraamme tätä. Ei, ei, ei mullakaan nyt oikeastaan sen enempiä. Mutta mutta... Mi miten se täällä Virossa? Tuliko se Tallinnaan se ne Siis hei, niitä tuli Tallinnaan ja menikö sitten... Tallinna ja Tarttuun nämä jaettiin nämä seitsemän okay. ihmistä. Mutta ei, ei, ei seitsemän ihmistä varten varmaan ihan niin kuin vastaanottokeskusta, että se kai mm. joku pienimuotoisempi sitten. Kai ne laitetaan sitten suoraan ehkä sijoit sijoitukseen Niin, johonkin, en tiedä. En, mä en yhtä yhtään sanoa, koska mm. tällähän poltettiin silloin. Niin, oli se yksi. Tai joo. yritettiin joo. Mutta joo, aika humoristinen luku tuo seitsemän kappale. Että, mutta pitäähän sitä jostain aloittaa. Niin. Mm. Niin. Tällaisia niin kuin kivempia uutisia, niin -uutisia. Joo. kiinnitti tämmöinen näin, että Nina Simonista, nimi varmaan tuttu, mm -hmm. niin on tehty elokuva elämänkerta. Mm -hmm. Ja se on nyt sitten, niin kuin hyvin usein toki, niin perillisissä aiheuttanut närää. Ja tuota, siinä on niin kuin monta sy syytä. Yksi oli se, että se kertoo Nina Simonin elämästä, mutta siinä annetaan semmoinen kuva, että sillä olisi ollut suuden manageriinsa. Ja nyt taas Hina Simonin tytär on antanut lausunnon että, että kun ma manageri ei edes tykännyt naisista, että tämä on täyttä puppua, että minkä takia elokuva lähdetään niinku tämmöisestä kulmasta mm, mm. rakentamaan, joka, joka ei ole ollenkaan totuuden pohjenne. Mutta tämä on ollut se suurin, suurin tota kiista tässä elokuvassa, joka tulee tulta... muuten nyt ni niin, huhtikuussa. Joo, huhtikuusi. nyt huhtikuussa tulee Jenkeissä ensi iltaa. Ja tota, Se suurin, tota, miksi tämä on herättänyt niin hirveästi negaatioita tämän elokuvan tekeminen ja valmistuminen, on se, että, että tota, tässä pääosassa on valittu tämmöinen henkilö kuin Zoe Zaldane, joka on jossain, olisiko se ollut jossain Mission Impossibleissakin, mä muistelen. Mutta no, hän, hän on siis taustaltaan latino. Okei. Okay. Tätä roolia varten hänellä on laitettu afroperukki, hänen ihoansa on tummennettu, mm. hänen niin nenänsä on mu muutettu. Ja tämä on tietysti herättänyt pahaa mieltä monissa sen takia, että, että tuota Nina Simone oli, oli afroamerikkalainen. Itse asiassa oikealta nimeltään hän oli Eugene Wayman, mm. syntynyt 1933 Jenkeissä kuitenkin. Ja hän oli klassinen pianisti, joka ei päässyt sitten tämmöiseen... Musiikki korkeakouluun hmm. ihan värinsä takia. Ja, hmm. ja tuota, hän rupesi elättämään itseänsä sillä lailla, että hän rupesi sitten laulamaan näissä kapakoissa. Hän otti tämän nimen Nina Simone sen takia, että hänen perheensä oli hyvin vanhoillinen ja hmm. hän ei halunnut... Niin tuottaa häpeää ja pahaa mieltä sitten vanhemmilleen siitä, niin että he saisi tietää, että tytär esittää tämmöisiä niin sanottuja saatanallista musiikkia. Mm. Ja, ja mm -hmm. niin syntyi Nina Simone ja, ja tota, hän on tehnyt monta, monta tota hienoa kappaletta. Mutta kuitenkin tästä rotusyrinnästä johtuen, minkä, minkä takia hänkään ei päässyt alunperin sitä klassista musiikkia opiskelemaan, niin hänestä tuli hyvin radikaali aktivisti. Mm -hmm. Mutta tota, se jossain vaiheessa kääntyy niin häntä itseäänkin vastaan vasten sitten niin, että, että tavallaan hänen kommentit ja käyttäytyminen rupesi olemaan radikaalimpaa jo niin paljon, että se rupesi haittaa hänen niin työn saatiaan. Joo. Ja, ja sitten tuli, sit tuli jotain mentaalisia ongelmia. Ja joo. Yleensä näissä aina joku alkoholia ja huumeetkin niin, hyvin usein taustalla. Mutta joo, on eli kuitenkin vuoteen 2003 saakka ja löysin semmoisen Uutisin, että se olisi, olisiko se ollut Järvenpään puisto Bluesissa joskus 90-luvun alussa. Mutta tota, mm. nämä on kuitenkin nämä suurimmat hitit ilmeisesti sinne 60 lupuun Tiedätkö se, miten tätä näyttelijävalinta on perusteltu? Mä en löytänyt mitään, millä sitä perusteltiin. Siis, no joo, siis siihen oli alun perin oli tota, tota jo palkattu Mary J. Blige. Okay. Mutta, tota, ja hänen piti esittää Nina Simonia, mutta tota, se projekti sitten kaatui johonkin talousepäselvyyksiin, eli ilmeisesti Miri ei saanut tarpeeksi palkkaa. Mm. Ja sitten tämä Zoe Saldane palkattiin. Hän, hän ei ole kyllä millään alalla Tietysti tässä elokuvassa hän pitäisi ennen kaikkea olla se Nina Simonen niin. musiikki. Niin, totta mutta kai. ymmärrän tietysti sen, että tavallaan kun hän oli, oli itse niin aktiivinen mm. mustien etujen Ajaja, niin, niin. kun nyt muutenkin on ollut, niin kuin mekin puhuttiin, että Hollywoodissa on ollut juttua siitä, että miksi tummaihoiset niin. eivät saa niin. töitä, niin että he eivät kelpaa enää esittämään tummaihoista. Niin. Niin. niin se mä niin. kun on olemassa tosi paljon lahjakkaita niin Kyllä, niin se ei ole niin runsa, mm. pulasta kiinni, että et tota, näin. Hei, ennen kuin me mennään, mulla on nyt tästä elokuvasta sen enempää, koska mä en ole sitä vielä nähnyt, mutta mm. tota, ennen kuin mennään vakavampiin aiheisiin, niin kuunnellaan Nina Simonin ihana, ikikaunis kappale Feeling Good. you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 Flies all having fun. You know what I mean. Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world. Somessa Facebookissa kiersi tällainen tapahtumakutsu mielenkiintoiseen näyttelyyn, nimittäin Vaal-gallerissa Tarttumaan tiellä on, alkaa 7.4. tällainen tämän näyttely kuin Ärä ole se, kessä olet, ole ilus. Eli älä ole se, joka olet, ole kaunis. Ja Kuulostaa jotenkin pahalta, mutta ehkä siinä on joku kaunis ajatus taustalla. Niin. No tässä on painavaa asiaa taustalla, mutta ei se ollut mitenkään kovin Ehkä kaunis. Mä en yhtään tiedä, mitä siellä näyttelyssä on, koska se ei selvinnyt nettisivuilta. Niin, ei... Mitä siellä esitetään? Niin, mitä siellä et... on näytteillä? Joo, tämä ei selvinnyt nettisivuilta eikä Facebookista. Mm. Mutta tässä on nyt taustalla kuitenkin ajatus siitä ikuisuuskysymyksestä, johon kukaan ei oikeastaan tunnu tätä vastausta. Eli mitä nainen haluaa? Eikö Mel Gibson selvittänyt? Mä en... Se teki se ilo, <laughs> Mä, Mä en tiedä, mikä se on. Tämä nyt oli tyhmä viitsi. Uutta. <laughs> no, Ehkä he olisivat voineet kysyä sitä vaikka meille. Mä en tiedä siis yhtään, että mitä täällä on tulevan. Mutta siis tämä ottaa kantaa ilmeisesti naiskuvaan ja miksei myös mieskuvan öö, mediakuvastoihin. Mm -hmm. Ja mä jotenkin sain sellaisen vaikutelman, että siellä saattaisi olla ehkä jotain lehtien kuvastoa. Median siis eli tavallaan tällainen median tuottama ulkonäkökeskeisuus. Joo, ja mm -hmm. se naiskuva, mikä sieltä syttyy. Mm -hmm. ja, ja tota, tätä lähestytään nyt sitten huumorin, intohimon, turhautumisen ja jopa jännit. jännit Ihannityksen näkökulmasta. Onko tämä galleria sulle tuttu? On se mullekin on no tuttu. Ollenkaan. Joo, mutta se on siellä aika keskustan puolelta kuitenkin. No. Ja tota, joo, siis naiset kärsivät ulkonäköpaineesta, mikä on tietysti ehkä aika käytettykin aihe, mutta tota, ja se sitten monella johtaa masennukseen tai syömishäiriöihin, niin sitä tässä nyt jotenkin lähestetään, lähestytään, mutta tämä oli siis tapahtuma tapahtumakuvaus ja mä yritin sitä sitten kääntää. Niin tota, saatto olla, että minulla jää jotain oleellista siitä pois. Mutta tämä on niinku se tausta-ajatus. Ja, ja tota, Sitten ajatellaan näin, et, tai niinku, järjestäjät näin, että et ulkonäköpaineet vaikuttavat siihen, miten me pärjätään elämässä, esimerkiksi töissä, koulussa, miten me suun, minkälaisille urille, minkälaista urakehitystä meillä on odotettavissa ja niin edelleen. Ja tämä kaikki koskee myös miehiä, eli ei tässä ole unohdettu myöskään niitä miehiä Joo, hyvä niin mun miehiä. mielestä, koska joo. kyllä miehilläkin on, on ulkonäköpaineita, ne on mm. vaan erilaisia kuin, kuin naisilla. Että, tota, mm. Kyllä mä niin kuin sen allekirjoitan. Niin ensimmäinen, mikä mulle tuli tuosta otsikosta mieleen, on se, että, että, että ihminen ei ole koskaan tyytyväinen itseensä sellaisena kuin se on. Niin. Eli, eli aina, aina kokee. Niin, varmaan ihan riippumatta mm, siitä, miltä näyttää, mm, niin ei varmaan, mm, aika harvat ihmiset on mm, sit täysin tyytyväisiä. Niin, varsinkin nuoret. Mm. Mutta se on jännä kysymys, että mistä se kumpuaa, että milloin me ollaan tavallaan tultu niin tietoiseksi siitä, että me näytetään. No, kyllä se, sekään ei ole sisäsyntyistä, että kyllä niin. se nimenomaan sieltä mediasta ja niin. tuolta tulee. Ja... ja mä ajattelisin ainakin niin, että sosiaalinen media, jota me aina, mä ainakin mm. syytän aina kaikesta, niin on mm. tässäkin taustalla, mm. että mutta kyllä, minä niin toivoisin myös, no joo, kyllähän koko ajan puhutaan, että, että, että miehilläkin paineet lisääntyy tuon suhteen ja, ja, on ja pitää olla isompaa lihasta tai, tai jotain muuta. Mm, ja, mm. Ja, ja miehilläkin on nykyään diagnosoida usein syömishäiriöitä. että se on niin naisten juttu. Mutta toivoisin, että naiset pystyis jotain oppia miehiltä siitä niin, että toisaalta miehet voi kuitenkin osaa vielä nauraa omille ulkonäköpaineilleen. Et, et mie mies voi sanoa toiselle, että hei, jumalauta jätkä, sä oot lihonnut. Mm. Jos sä mutta sä naiselle, sen naiselle siihen loppu ystävyys. Mutta kyllä mä uskon, että se silti saattaa satuttaa, jos joku sun ulkonäköä kommentoi jopa miestä. Kyllä, varmasti joo, mutta se, se ei ole niin, kuin niin... ehkä. Niin, kuol... niin. En tiedä. Ehkä tämä on stereotypia. ei näytä sitä, niin, mä oon täysin väärässä. Jotenkin. Mä tässä tällä viikolla. Facebookissa liikkui semmoinen meemi, missä oli tota... Hei, se oli ihan... pa pakosarja. No itse asiassa siihenkin. Se siihen? Joo, senkin mä luin. Ja tota, se oli aika, siis pakosarjan päänäyttäjille Wentworth Miller oli avautunut Facebookissa ilmeisesti tästä. Kun hänestä oli siis kiertänyt kuva, jossa hän on vierekkä laitettu kuvaajalta, jolla hän kuvasi pakosarjaa ja oli todella timmiskunnossa. Ja sitten ajalta, kun hänelle ei mennyt todellakaan hyvin, niin hän oli masentunut itsetuhonen ja... Ylipainoinen. Ylipaino. Mm. Joo. joo. Tämän mä huomasin kanssa. Siinä oli, se oli hyvä teksti, mitä hän oli selittänyt sitä, että ei et hän niin kuin, ka, eihän itseään tietyllä tapaa ylpeydellä voi katsoa siinä kuvassa, joka oli mm. siis niin näiltä huonoilta ajoilta, mutta siinä kuvassa hän hymyilee. Et se oli hyvä asia, että hän niin. hymyili siinä kuvassa. Eikä kukaan ei tiedä naista, jotka levitteli tätä meemiä, kuinka paha olo hänellä oli mm. silloin. Mm. Kyllä siis mua ärsyttää tämmöiset jutut tämmöiset katso kuvat ennen ja nyt ja, mm. ja sitten niinku tämmöisistä laihdutusjutuista ja, mm, ja, mm. ja totta kai silloin, kun ylipaino on niinku todella mittava, niin silloinhan se ei ole terveydelle terveellistä, mutta se on kuitenkin jokaisen oma, oma asia ja sitten taas, taas toisaalta semmoinen niinku, Siitä kiusaaminen ei ole ainakaan alta, Joo mutta... ja sitten taas niinku, niinku yletön laihuuden ihannoimi, mm. että ikään kuin se Elämä olisi laihana jotenkin ihanempaa. Mm, mm. Mutta kyllä olen lukenut niitä, että työelämässä esimerkiksi, jos on hyvin ylipainoinen ihmisen, niin on vaikeampi saada töitä sen takia, että mietitään just, että se sairastelee usein ja tämmöisiä Joo, ihan mä oon myös tällaisen nettivideon, missä oli nainen, joka oli siis oikeasti aika hoikka. Ja hän pukeutui lihavaksi ja kuvasi itseään, tai hän kuvattiin, kun hän meni pyytämään apua ihmisiltä, että voisiko ihmiset neuvoa hän johonkin tiettyyn paikkaan. Niin siinä, kun hän, hän kuvattiin näissä tamineissa, hän oli naamioitunut lihavaksi, niin hän tei juuri niin kuin muutama ihminen mm. vain auttoi. Mutta kun hän meni omana itsenään, niin kaikki auttoi. Mm. Eli tavallaan ihmisten suhtautuminen suhun oli jo lähtökohtaisesti. Erilainen, se, tuli se koetaan erilainen. jotenkin epämiellyttävänä. Joo. Joo. Uh, mutta toinen meemi johon törmäsin, oli tällainen tota, mainos, mä en nyt muista minkä merkin, mutta mainos, jossa uh, mainostettiin alushousuja, boksereita, tavallisille miehille. Ja sit siinä oli todella tavallinen mies. Ja se oli kyllä kerännyt paljon tykkäyksiä. Mm. No, mun mielestä Dovehan on nyt pitkään... Ollut sillä linjalla, että tavallaan kun se, se ei nyt mainosta alusvaatteita, mm -hmm. mutta näitä krop, vartalovoiteita, niin sehän käyttää koko ajan niin kuin ihmisiä sen näköinen, kuin ihminen oikeasti on. Että Joo. ei ole fotosopattu tai, tai, tai miten. Et siinä on naisia eri, eri, eri kokosia eri ikäisiä. Mm -hmm. ja, ja tuota... On nähnyt myös sellaisen videon, missä on, öö, siis on kuvattu tällaisia naisia, joista niinku ystävät kuvailee tämmöiselle piirtajille, että miltä he näyttävät. Ja sitten kun he piirtää kuvan, niin he näyttää oikeasti samalta kuin siinä kuvassa. Ja sitten kun tämä kuva näytetään näille naisille, niin ne, ne näkee niin tavallaan itsensä siinä, mutta ne ei voi uskoa, että heidän ystävät näkee heidät sellaisena, Joo. koska he näkee, että heillä on vaikka iso enää tai. Liian mm. iso kyllä, kyllä. Iso Joo. Leuka tai et et siel siellä on jokin yksi asia, ja sitä en usko peilin. Niin, sä näet, niin sä näet sen. sen. Mutta oikeastaan sun kaverit näkee, kun sulla mm. on eri valossa. Mm. No, mutta tämä näyttely oli minusta mielenkiintoinen, ja se alkaa siis 7.4. 7.4. päättyy. Se oli muistaakseni kuukauden auki. Kestävä. Ja se Joo. oli nyt tartumanteen 80D. Okei. Onko Vaan se tässä jossain meidän lähellä? Uh, tartumanteen taitaa olla... Joo. On hmm. se täällä. Joo. Joo. <laughs> tässä, missä <me laughs> Tämä on olla. muistaakseni 20, se on varmaan tänne toiseen suuntaan sitten. Jes. Kuunnellaanko vähän musiikkia? Kuunnellaan musiikkia. Mä Aina mielellään. tällainen kappale kuin Kate Nash ja The Nicest Thing koska tässä laul lauletaan jostain, joka on todella kiva ja kaunis. This thing I've seen I wish that we figure me out, but you'd always want to know what I was about. I wish you'd hold me could see Basically I wish that you loved me I wish that you needed me I wish that you knew when I said two sugars Actually I meant I wish that without me Heart would break Yeah I wish that without me Be spending the rest of your nights away. I wish that without was the last thing on Jotko viinaa? Uh, en. Et juo. Aika harva juo viinaa. Okei. Okay. Pidätkö viiniä myös viin viinana? En, mä ajattelin että kirkkaita. niitä kirkkaita. Että... Okay. Viiniä juontaa. Joo. Tota, mun itse asiassa tää suora kysymys juontaa juurensa siitä, niin, että matkustin tuossa viime viikonloppuna Ruotsiin. Mm -hmm. Täältä Tallinnasta otin laivan. Ja täällä ollaan joskus Puhuttu siitä, että mistä hitosta se johtuu, että kun suomalainen tulee Eestiin, niin saattaa Suomessa käyttäytyä vielä ihan normaalisti. Mutta auta armias, kun päästään sinne laivaan, tai päästään Tallinnan satamaan, niin alkaa tämmöinen hirveä pämppääminen. Mm. No, niin. että ihan, ihan kuin se olisi joku kirjoittamaton sääntö, että, että, että Virossa vedetään viinaa sen takia, että se on halvempaa. Se on halpaa. Se ensimmäinen lonkera ostaa sit laivan laatista. No kuitenkin nyt siellä, siellä laivassa, niin, niin tota, mä huomasin virolaisissa nyt vähän samanlaisia piirteitä ja se ei nyt ainakaan voi johtua siitä, että Ruotsissa viina olisi, olisi tota halpaa, koska muistaakseni Ruotsissa alkoholi on vielä kalliimpaa kuin Suomessa, mutta silti tämä eestiläisten niinku nuorten laivakäyttäytyminen ja se käyttäytyminen siellä Ruotsissa oli tosi humalahakusta ja semmoista okay. äänekäistä räyhäämistä. En mä sano, nyt mitenkään aggressiivista, mutta siis semmoista mm -hmm. häiritsevää. poikkeavaa siitä, mitä täällä niin, näkee. Nimenomaan. En, en mä niinku täällä on nähnyt kauheasti mm -hmm. semmoista. Mä itse asiassa estiläiset on yksi eniten juovia kansoja. No, no mua rupesin tämän asian vähän niinku kiinnostamaan. Mm. Mis, missä me nyt mennään? Tuota, Tämä... Terveys- ja hyvinvointilaitos on listannut näin, että vuonna 2015 Suomessa my juotiin per henkilö, ja per henkilö me puhutaan kaikista yli 15-vuotiaista suomalaisista, niin juotiin tämmöistä 100 prosenttista viinaa. Mm. 11,2 litraa per henkilö. Vuodessa. Vuodessa. Mm. Mutta onhan se ihan hirveä määrä, jos me mietitään jotain. Koskenkorva, niin sekä ole 100 Näin, se on. joo, puhumattakaan viinistä. Tämä luku oli kuitenkin hyvä siihen suhteen, että se on edellisestä vuodesta vähentynyt 3,5 prosenttia. Mm. Ja, ja, niin tämä luku on ollut koko ajan laskemaan päin. Vuodesta 2007 lähtien suomalaiset on niin käyttänyt alkoholia koko ajan pikkasen vähemmän ja siirtyneet niin kuin puudasta alkoi tai kirkkaita mietoihin. Niin. mietoihin. Siis mäkin olen kuullut joskus tämän THL-luvun. Mutta nyt kun mä oikein aloin miettiä, että se oli 100, yli 100 litraa. 11,2 11,2 11 huh. huh. Joo, no niin. Mutta, tota, mutta vaikka nyt puhutaan, että vuonna 2007 lähtien niin su, suunta on ollut laskuun ja, ja sillä lailla oikealla suunnalla, niin silti Suomessa THL, tämä oli hauska, mä yritin etsiä THL mukaan niin Suomessa juodaan toiseksi eniten Pohjoismaissa. Mm. Mutta sitten siinä ei sanottu, Et kuka se, kuka se toinen mä oon. on. Mä veikkaan Tanskaa. Mm, se voisi olla, koska ne juo paljon olutta. Mm. Mutta tota, sitten mä löysin vastaavia lukuja WHO. Ja, ja tota mm. WHO väitti, että, että suomalaiset on Pohjoismaista eniten juo alkoholia. Okei. Okay. Ja, ja WHO mukaan suomalainen juo tota, 18 litraa puhdasta alkoholia vuodessa. Mm. Ruotsalainen juo 13 litraa. Ja virolainen juo 15,5. Eli virolainen nyt joisi sitten vähemmän. Kuin suomalainen? Joo. Joo. Ja no no sitten me puhutaan näistä niin kuin alkoholin käyttäytymisestä. Niin 60-luvulla, kuitenkin jos me lähdetään niin 60-lukua tarkastelemaan nykyhetkeen, niin, niin kuin alkoholin käyttö Suomessa on nelinkertaistunut. Mä en niin kuin, et, jotenkin uskonut tätä, koska jotenkin mä koen, että, että 60-luku, luku, niin 50-vuoden aikana, että tavallaan meidän alkoholin käyttö olisi jollain lailla sivistynyt. E, mm -hmm. Eikä se olisi enää semmoinen perjantai-pullo ha, että sitten tullaan mm -hmm. perjantaina kotiin ja otetaan semmoinen niin tajuttomuustila. Mm -hmm. no, sitä tiedätkö näkee ihan hirveästi? No, sitä ilmeisesti näkee, ja nyt Mä, niin tutkin tätä enemmän, että mikä on nostanut näitä lukuja näin hirveästi, että nelinkertaisesti verrattuna 60-lukuun. Niin 60-luvulla naiset käytti todella vähän alkoholia. Joo. Ja nyt niin naiset juo nykyään melkein yhtä paljon kuin miehet. No tämän mä uskon. Ja, ja se, että, että tota sekä naiset että miehet tota juo, niin sehän ei ole aina siis nämä haitat mm. on lisääntynyt samassa suhteessa nelinkertaistunut. Ja, mm. ja haitat on tietysti sairaukset siis sanotaan, että suomalaisista maailmanlaajuisesti alkoholi tappaa nyt muistaakseni kolme miljoonaa ihmistä vuodessa. Joo. Et se on ihan hirveä. Joo. Ja sitten tähän päälle vielä tämmöiset, niin sanotut välilliset haitat, mm -hmm. eli just sairastumiset ja pitkäaikaiset sairastumiset. Ja minullakin on ystävä ollut tämmöisessä vanhainkodissa töissä, niin hän sanoi, että siellä vanhainkodissa oli myös hoidettavana tämmöisiä viiskymppisiä. Ihmisiä, mm -hmm. jotka olivat vanhuksen tasolla sen takia, että ne on niin kuin juonut Ittäysiä itsensä semmoisen kuntuun. että ne mm -hmm. ei niin pysty enää. Mm -hmm. on, on se aivan kauheita. Ja sitten tietysti se, että mitä se haittaa, mitä haittoja se tuo työelämään, mitä haittoja se tuo perheelämään. Siitäkin mm -hmm. on tehty paljon tutkimuksia, että kuinka alkoholisti perheessä kasvaneiden lapset, että kuinka, kuinka ne kärsii siitä mm. elämästä ja miten se kumuloituu sitten heidän aikuisikäänsä. Mm. Kuitenkin vaan väitetään, että mun mielestä tämä luku on lopuksi aika pieni, että 2 prosenttia suomalaisista olisi alkoholisteja, mutta 15 prosenttia on suurkuluttia. Ja sitten siitä ollaan aika monta mieltä, että mihin vedetään se suurkuluttajan ja alkoholistiraja. Niin, että Joo. moni surkuluttaja varmaan ei pidä itseensä surkuluttona, että ne pitää enemmänkin semmoisen kohtuullisen huttikan ystävänä, että 3000 kuolemaa kirjataan vuodessa, jotka on suoraan yhteydessä alkoholiin. Maksa pettää, sydän pettää. Ja terveydenhuollolle niin tästä tulee vuosittain yli 100 miljoonaa hoitokulut. Et on, me puhutaan tosi vakavasta asiasta ja, ja, ja sitten to, toisaalta, niin toisaalta inhon sellaista holhoamista. Mm -hmm. mutta... niin Juusto, kun sä mainitsit, että sä kävit Ruotsissa, että siellähän alkoholin ostaminen on vielä vaikeampaa kuin Suomessa. Niin, niin on. Ö, mutta ilmeisesti siellä se kulutus on kuitenkin kuinkin sama. Jos se oli aika lähellä vho who sitten sit, niin Ruotsissa esimerkiksi nuoret, niin koska se alkoholi on niin kuin ravintolasta ostettuna niin kallista, niin sitten istutaan kotona ja vedetään niin, kunnon, kunnon pohjat. Niin. Niin. Tuota, Kyllä sitä tehdään siis Suomessakin. Ei se on on, on siis on. Niin, siis maailmanlaajuisesti ihan alkoholin käyttö on yleistä, siis ka, lähes kaikissa mm -hmm. kulttuureissa. Mm -hmm. Mutta yleensä se liitut, on niinku tarkoitus liittää tämmöisiin juhlatilaisuuksiin. Mm -hmm. Mut, mutta tota, Aina se ei kuitenkaan ole näin. Ja ehkä suomalaisessa kulttuurissa se, minkä mä näen pahimpana, on se tietty hakuisuuden ihannointi. Ja, ja tota... Mun mielestä se kiteytyy ehkä siihen. Mun yksi tuttu joskus sanoi, että hän ei halua juoda, koska niin pari siideri ottaminen, niin järkeä, kun hän noudatti tosi tiukkaa ruokavaliota mm. ja treeniohjelmaa. Että hän ei halua pari ottaa, koska se on ihan turhaa. Niin Ehkä silloin sit se kertoo siitä, että tavallaan kännit voidaan vetää, mutta ei mitään niin pikkutissuttelua. Niin, että kaikki tai ei mitään. Mä joskus on työmatkalla, olin kerran Italiassa ja mulle jäi semmoinen juttu mieleen, että tässä meidän seuraajassa siinä oli eri maalaisia. Siinä oli sitten yksi italialainen mies, musta hänen nimessä oli Mario. Ja me olti isolla joukulla syömässä. Mm -hmm. Ja sitten meillä oli bussikuljetus sinne ja bussikuljetus pois. Ja Tämä Maari oli sitten, kun oli, kun oli lähdetty pois, niin hän oli unohtanut työsalkunsa sinne bussiin. Joo. Ja suomalaisen mielestä, että no mit, mitä siinä. Mutta tämä Maari oli niin, niin häpeissään siitä, koska hän koki, että hän unohti sen bussiin, sen, sen laukun huolimattomuuttaan johtuen siitä, että ehkä hän ei olisi pitänyt ottaa yksi lasi viiniä. Vähemmän. Kun taas suom suomalainenhan olisi ehkä tykännyt, että kyllä paljon hauskaa juttuja. Tämä olisi ollut vielä parempi, kun olisin oksentanut sinne bussiin. Mm -hmm. No, ehkä mä vähän liioittelen. No, siinä on sellainen, niin kuin, että ei Suomessa sitä häpeiltäisi. E, ei, hä ei sitä hä hävetä. Sitä olisi na nyt... naurettaisiin ja kertois kotona, että ei, niin. arvaa joo ja he, he, he, he Ja siellä oli Toki kaikki tärkeää Toki mä ajattelen niin, että, että se salkun hukkaaminen olisi välttämättä ollut ihan... Niin kuin Hirveän häpeällistä, kun se olisi voisi tapahtua myös selvimpää, että unohtaa kyllä, jotain. Kyllä, mutta hän koki, että, Mut, hän koki, niin. että sen, sen takia. Sen takia e, enkä mä halua myöskään nyt siis yleistää. Ei, koska on paljon suomalaisia, jotka käyttää alkoholia ihan normaalisti. Kyllä, Lahan. ei ollenkaan. Vähän katoin, että mikä on alkoholin historia. Onko sulla koskaan tutkinut asiaa? Ei itse asiassa ole. Joo, mä mä... Alkoholi liittyy tyylin kieltolakeihin. Ja... No niin, no se, tullaan niihin mm. kykki, mutta tämä oli itse asiassa aika mielenkiintoista, ja nyt kun kuitenkin puhutaan suomalaisten lempiaiheesta, niin, niin tätä mm. oli ihan kiva tutkia. Ja väitetään, että alkoholin valmistus olisi lähtenyt jostain myynaisesta Babyloniasta tai Egyptistä, ja silloin siellä valmistettiin olutta. Mm. Ja on jopa väitetty, että juuri olut olisi ollut yksi niistä motivaatioista, joka niin kuin johti maan viljelyn aloittamiseksi, eli ruvettiin niin. viljelemään ohrasta, josta saatiin tätä mallasta, no, mallasta siihen sit, joo. olueeseen. Ja, ja tota, sitten lähdetään niin kuin siitä olueesta eteenpäin, niin voidaan, jos puhutaan niin kuin kirkkaan viinan ajanlasku alkua, niin se sijoittuu Kiinaan, ja kiinalaiset rupeavat valmistamaan riisiviinaa, ja nyt me puhutaan ajasta noin tuhat ennen ajanlaskun al alkua. Mm. Ja, ja Suomestakin löytyy ensimmäisiä merkkiä noin 500 ennen ajanlaskun alkoa, eli niin sanotulla rautakaudelta on löytynyt jossain kaivauksia, merkkejä siitä niin, että Suomessakin on ilmeisesti kans olutta. Okay. Pantu, onko tämä se oikea sana? Mutta niin. tuota, miten tämä nimi alkoholi sai alkunsa? Niin se sai alkunsa vuonna 800, tämmönen, olisiko ollut arabialainen kemisti nimeltä Geber? Yritti tehdä tämmöisiä tislauskokeita ja onnistui saamaan tämmöistä nykyistä alkoholia muistuttavaa lientä, jonka hän sitten jostain syystä nimesi Alkohol. Ehkä sillä on joku arabian kieleinen mm. nimi. nimi, en nyt sitä tutkinut sen tarkemmin, mutta noin sata vuotta tämän Geberin jälkeen sitten tuli venäläiset perässä ja, ja tota, valmisti viljasta tämän saman alkoholin tislaamalla. Ja, ja se oli, se oli tämmöistä oikeastaan kai Viljan Mäskistä tislattua paloviinaa. Mm -hmm. Ja tuota, sitten sit tuli... Irlantilaiset munkit tuli ja ranskalaiset ja italialaiset ja loppua hist histori tunnettua historiaa. Mutta vielä keskiajallakin nämä niin sanotut tislatut viinat oli niin huonosti tislattuja. Eli kai kun me puhutaan huonosta tislauksesta, mä ymmärrän, ymmärrän sen niin, että, että sitä ei ole tislattu tarpeeksi monta kertaa, mm -hmm. että se olisi mahdollisimman puhdasta. Mm -hmm. Että se on tislattu muutaman kerran. Mutta ne oli niin huonosti tislattuja ja ennen kaikkea niin pahanmakuisia. Ja ilmeisesti niiden varsinainen käyttötarkoitus virallisesti silloin keskiailla oli lääkinnällinen. Mm. Mutta silloin jo ruvettiin tekemään sitä niin, että, että pahaa makua yriteltiin peitellä lisäämällä siihen mm. yrttejä. Nykyään on paljon tämmöisiä mm. viinoja, joissa on kaiken näköisiä yrttejä. Minusta oli aika hurja juttu, että 1600-luvun puolivälistä 1800-luvulle lapsille annettiin semmoista lääkettä, jonka nimi oli Laudanum. Okei. Mitä siinä ja se, oli? se oli niin kun, äh, jos lapsi oli rauhatonta tai lapsella oli kipuja, niin lapselle annettiin tämmöistä laudanumia ja se oli alkoholin ja ooppiumien sekoitus. Eli pistettiin se. sekaisin. Niin. Ja sitten kuitenkin huoma, huomattiin, että hohtella on vähän tämmöisiä riippuvaisuutta niin, Ai. Joo. Joo. Että oli huomattu, että tota, et tämä oopium liukeneekin paremmin alkoholin kuin veteen ja hmm. Mut mikä, jos mä sanon, että oli hirveätä, että silloin tätä annettiin lapsille, niin tätä laudadumia saa edelleen reseptillä. Joo. Että se Onko on... sitä muutettu mitenkään? Sitä on, on muutettu jollain jo. lailla, joo. Et, et siinä on ne suhteet erilailla, mutta se on edelleen koviin kipuihin. Joo. Koviin kipuihin, mutta, joo. Nyt mennään sit sinne su su suomalaiseen alkoholikäyttöön ja jos rautakaudella jo olutta, niin sitten mennään 1800-luvulle. Mm -hmm. Silloin oli yleistettä kotipolt, kotipolttoista viinaa, mm -hmm. ruvettiin valmistamaan. Mutta tuota, siitä rupesi tulemaan ongelmia, se ikään kuin nähtiin ö, tämmöisenä ylimääräisenä tulona. Ja niinpä jokainen talo joutui maksamaan viinaa veroa. Mm -hmm. Ja se viinavero niin määräytyy sen mukaan, että mitä isompi tontti, sitä korkeampi vero. Joo. Mm. Ja tota, joo siitä siitä alkoi, ehkä tästä alkoi tämä suomalaiset, kun ne joutu joka tapauksessa tästä viinaveroa maksamaan. Niin... Onko siitä asti verotettu alkoholia? Niin. Mä en tiedä. No, sitten tota, no sit... Oikeastaan mennään 1900-luvun alkuun ja, ja tota, tietysti tämmöinen kotipolttoisen viinan juominen niin rupesi aiheuttaa ongelmia. Mm. Ja tota, niin tuli kieltolaki. Mm. Ja kieltolain sai oikeastaan aikaan, oli tota, joukko naisia, eli teki tämmöisen adressin, joka sitten luovutettiin eduskuntaan, jossa mm. tota, toivottiin tätä kieltolakia. Eli se oli 1900-luvun alusta tuonne 1900... 33 kun se oli, kun meillä oli tämä kieltolaki. Joo. 32, 1919 32, 1932 oli Suomessa vallalla kieltolaki. Ja se oli tosissaan naisten a, tota, allekirjoittama adressi, jossa he ehdotti kieltolakia ja, ja johtuen näistä ongelmista, mikä se sitten miespuolisissa väessä aiheutti, tämä alkoholin juominen. Mm. Mutta tota, tästä... Tätä lakia, ennen kuin se saatiin läpi, niin siis siinä meni toistakymmentä vuotta melkein, koska sitä jouduttiin äänestämään neljä kertaa. Mm. Koska vielä 1900-luvun alussa multi Venäjän vallan alaisia, ja Venäjä vastusti se, tätä näin, koska hän ei millään ymmärtää, että mitä mm. mitäs... niin, Joo. Mutta niin kuitenkin se saatiin, 1919 saatiin kieltolaki voimaan, mutta hillitsikö se suomalaisten alkoholin käyttöä? Ai, no, se hille. No ei. On jotkut väittänyt, että jopa juotiin enemmän kuin ennen kieltoa. Eli mm -hmm. kun kiellettiin virallisesti, niin sitten sitä juotiin epävirallisesti. Eli sitten alkoi tämmöinen tavallaan käyttö, käyttöaste muuttua, vaan ostotapa muuttua. Eli alkoi tämä salakuljetus, laitomyynti. Eli siitä tuli ihan uusi, monelle ihan uusi bisnes. Minusta mm -hmm. näistä on tehty jotain leffojakin tämmöisistä hurjista suomalaisista salakuljettajista mm -hmm. tuolla yöllä pimeydessä laivalla. Mutta tota, joo, eli asia ei mennyt yhtään sen paremmaksi. Ja niin nämä samat naiset, jotka allekirjoitti alle aikoinaan sen kiertolain puolesta, niin ne teki he, uuden adressi ja pyysi lain kumoamista. Ette, joo, joo. Koska nämä syntyneet uudet ilmiöt koettiin jopa tätä... Viinan virallista myyntiä pahempana. Tämä selittää. Niin, joo. Joo. joo. No oikeastaan tämän kieltolain tota, kumoamisen jälkeen niin alkoi kai niin kuin meidän nykyisin tunteman alkon Elinkaari ja tarina. Joo. Ja tota, ensin otettiin käyttöön tämmöinen viinakortti. Tämä mm. oli minusta aika hauska juttu. Mm. Eli, eli viinakortti oli Suomessa käytössä jopa niin kauan kuin vuodesta 1944 vuoteen 1970. Eka näitä ikään kuin viinaa virallisesti myymiä alkomyymälöitä oli ihan muutama Helsingissä. Sitten, sitten tuli Turkuun ja Tampereelle. Ja, ja olis, olisiko niitä ollut sitten parhaimmillaan monta sataa varmasti. Mm -hmm. Mutta 70-luvulle saakka oli tämmöinen viinakortti. Joo. Ja ensinnäkin se oli niin kuin henkilökohtainen. Sitten siihen oli kirjoitettu, että mitä myymällä sä saat käyttöä. Että no. sä saanut mennä ihan mihin sä haluat vaan. Joo. Ja, ja sitten siihen merkittiin, että milloin sä oot käynyt, mitä sä ostit. Ja, ja tota, tällä myös niin kuin valvottiin tämmöistä väärinkäyttöä. Ja alkolla oli tämmöisiä virallisia viinakorttietsiviä, jotka sitten, jos jotain niin kuin esimerkiksi, no jos sanotaan, että joku on, joutuu putkaan, et se oli kännissä, niin poliisi teki sitä aina he... alkolle ilmoituksen, Ilmoitu. tämän ja tämän näköinen. Tota, silloin saatettiin ottaa esimerkiksi tämä viinakortti niin sanotusti kuivumaan. <hä> Sitten oli näitä etsiviä, jotka jos epäiltiin, että joku nyt väärin käytti viinaa, niin ne, ne saattoi niinku mennä haastattelemaan tämä henkilön naapureita ja kysellä, että mitäs mieltä ne on. Että... Onko alkoholisoitunut? Joo. Joo. Joo. Että, että tota... Se oli aika, tiukkaa hommaa. Se niin. ihan joku Ei ole kauan aikaa, siis muutama vuosi sitten, ja oli tällainen kampanja, tai se oli joku, voi olla myös THL tai joku muu tämmönen, terveysjärjestö jolla oli kampanja tästä viinakortista. Kyllä, 2007 niitä edelleen saa, tämmöisiä vapaaehtoisia viinakortteja, jos on tietysti kaunis ajatus, että ihminen, joka tykkää, että mä oon ihan kohtuu käyttäneen, jos sinne merkittäisikin ne jokaiset ostot, niin saattaa niinku hämmästyä, äh. kuinka paljon ehkäpä siellä käydään. Käydä. Mä sanoin muutama vuosi, mutta siitä on melkein kymmenen. <laughs> no, time flies. Kyllä. Savoin näissä niin kuin alkoissa siis se, Sinnehän mentiin nöyränä hattu käteen ja Joo. se oli tiski, ja ne oli siellä tiskin takana. Sitten pullot kuulemma piti vielä asettaa sille lappeelleen, jotta ne eivät olisi olleet sille houkuttelevasti pystyssä. Ahaa, okei. Okay. Ja, ja tuota, Ruotsissa siis tämä homma oli vielä vaikeampaa kuin Joo. Suomessa. Suomessa sitten periaatteessa sitä määrää ei ollut rajoitettu. Mm. Mitä nyt sitten? Alkon etsivä saattoi olla sitä mieltä, että nyt on joutu liikaa. Mutta Ruotsissa tämä viinakortin määrä oli suhteutettu sun varallisuuteen. No. mitä enemmän fyffee sitä enemmän sä sait ostaa. Ja se, siellä oli tämmöinen kuningasajatus, että, että niinku, rikkaat juo sivistyneemmin, mikä mm. nyt on tässä moneen kertaan huomattu, että näinhän se ei ole. Ehkä ne juo vaan kalliimpia juomia, mutta niin. jos sulla on ongelma, niin niin sulla on. Ja yhtä lailla menee. Niin, mm. mutta tota, mut joo, 70-luvulle saakka näitä viinakortteja on ollut, ja, ja tuota, nythän alkoholi, ensin, oliko se 69, oli mull, mull, mullistava vuosi, monellakin tapaa, oli. ihminen, ihminen lensi kuuhun, ja Suomessa keskiolut vapautettiin Noin kauppoihin. Mutta että, Mä oon aina ollut sitä mieltä, että, niinku, että viini pitäisi olla kaupoissa ja, mm. ja, ja se pitäisi olla niinku helposti saatava. Mutta toisaalta, kun lukee näitä lukuja tai näitä tilastoja, mm. niin, niin kyllä se toisaalta rupeaa pistää vähän mietityttämään, että et jos, jos meissä suomalaisissa kuitenkin on sellainen geeni, että me emme pysty itse hallitsemaan sitä. Mm. En tietenkään aiheltetään... kuitenkaan sitä kulutusta. Mä vähän epäilen mm. sitä kulutusta. Että suljetaan alkoihin, koska jos miettii viroa, joka ilmeisesti omaa tämän saman geenin, niin äh, täällähän sitä saa ihan joka Niin kaupasta. saa, eikä se taas toiselta ole. Enkä mä ainakaan, jos mm. mä käyn vaikka Prismassa tai mm. Rimissä, niin en mä sillä lailla ole koskaan nähnyt, että, no siinä mä nyt alkoholin suurkulutta. Ja tosi harvoin, kun me kerran puhuttiin tästä, että mä usein tiireilen, että mitä ihmiset mm. ostaa. Aika harvoin siellä on pulloja. No niin, kyllä sitten taas toisaalta tuo Rimin kulmalla hirveän usein. Näkee. Niin, se varmaan vähän riippuu, mikä joo, on. Että, että, tota... et, et sanotaan, että Suomessa voin lähettää lapseni ruokakauppaan yksiksi, mutta täällä, ja, ei mutta ehkä... täällä en. Joo. en. Joo. Mutta to, tietysti alkoholikäyttäminen on, niin kuin aikaisemmin, se on niin kuin muuttunut parempaa kohtaan ja joda ja enemmän mietoja juomia. Mutta ehkä ne määrät ei ole oleellisesti... Niin. Muuttunut, että et jos, jos juodaan mietoja, niin juodaanko niitä sitten eniten. Eniten mm. muuten maailmassa alkoholia juodaan Keski-Afrikassa, sadissa. Se on ehkä vähän yllättävää. Joo, ja siellä juodaan 34 litraa Eli se on niinku kolme kertaa se. Melkein. Se on, se on ihan hirveä määrä. <köhön> Mutta joo. Tota, ja mä ymmärsin, että se on ihan niinku vielä alkoholia. Et jos me puhutaan niinku suomalaisten alkoholia. Niin, niin eniten suomalaisessa melkein 50 prosenttia niin juodusta alkoholista on olutta. Joo. Että Eli siellä se on kirkasta. Se on siellä sadissa. kirkasta, joo. Tietysti se, niin. loppuperissähän me sitä niin kuin mitataan siinä kirkkaana, mutta se mitä Suomessa niin eniten alkoholia kulutetaan, niin on sitä olutta. Mm. Jos ajattelet, että kun vuodessa 52 viikkoa ja josta mm. menee 34 mm. litraa, mm kyllä mä, siis Su Suomessa näen usein, että kun mä ajatellaan nyt, että kun sitä saa joka R-kiskaltakin, niin semmoisia, että kun se R avautuu kymmeneltä, niin siellä ollaan niinku heti mm -hmm. ja sitten ostetaan semmoinen ison mm -hmm. mäyräkoira. Niin. Niin. Mutta sitten taas toisaalta, joo, niin kuin ollaan puhuttu tupakoitsijoita, että, että jos, vaikka ne kuinka suljetaan ulos ravintoloista ja jonnekin pitkin pieniin koppeihin polttamaan. No se kun sä lopu. tupakoit, niin sä tupakoit. Niin. Ei, se, ei se siihen niin. Samaksi se on varmaan tuon alkoholin kanssa. Niin, mä vaan niin Hei, tä, tästä voisi puhua vaikka kuinka paljon, mutta tuota, kuunnellaan välillä musiikkia ja puhutaan välillä jostain muusta. Ja tähän tietysti sopisi tosi hyvin joku eppunormaalin juodaan viinaa, tullaan viisaammiksi vain. Mutta kun mä, en, mä en naura oikeastaan näille jutulle ja, no, ja. joo. joo ja, Mun mielestä alkoholi sopivasti käytettynä oikeissa ajankohdissa on itse kiva asia. Niin sen sijaan haluan soittaa teille John Mayerin Whiskey Whiskey Whiskey. trying to find the man I never got to be But when I pushed down on the pavement I found the whole thing so much harder than it seemed The only deal I ever signed No devil drew a dotted line The stage was set The words were mine I'm not complaining Whiskey, whiskey, whiskey Water, water, water Sleep Whiskey, whiskey, whiskey Wake up, shake it off And repeat just a phase It's not forever It's just a phase But I still might have a ways to go Every night around this time My friends and I, we treated like a rape When I really start to break it down I wouldn't trust a girl who knew about this place Walking on with no one left Speak softly underneath my breath Hey world, you ain't seen nothing yet Great, now it's raining Whiskey, whiskey, whiskey Water, water, water Whiskey, whiskey, whiskey, wake up, shake it off, and repeat. It's just a phase, it's not forever. It's just a phase, but I still might have a way. Somebody missed me Wake up, shake it off And repeat it, repeat it Repeat after me Whiskey, whiskey, whiskey Water, water, water Sleep Whiskey, whiskey, whiskey Cut me off and pour me in the street Skip. Kiitos Natsku. todella valaisevasta alkoholikeskustelusta. Mulla oli ihan su suuta kuivaa nyt, mutta niin. ei, ei sillä lailla, että en ollut mikään että suuta kuivaa, kuivaa suuta, kun kaikkeni aiheesta annoin. Niin, oli hy hyvä selostus. Tämä on aika sellainen ikuisuusaihe, mikä hmm. varsinkin täällä just niin. Lähdetäänkö pottaan. Kaljalle? <laughs> Minusta tuntuu, että nykyään jo joka paikassa... Täällä, mitä seuraa mediaa, niin, tai su suomalaisten mediakäyttäytymistä, niin se on usein sitä, että mistä saa halvimmat kaljan. Se on muuten totta joo, missä on halvimmat viinaa rannasta ja, joo. ja näin. Nyt uusin juttu, mikä kiertää somessa, on näin seksiorgiat, mutta ei mennä niin. Taas? Joo. <tos> Taasko ne suomalaiset naiset, mitä pikkuho siellä siellä? En tiedä, mikä juttu se okay. on. Ilmeisesti ei liity nyt näihin kodittomiin joo. kuitenkaan. Joo. No ei ainakaan meihin. <klippii> ei ainakaan meihin, joo. Mintäs ensi viikolla me... Tota, Tehdään jättireportaasi tällin Music Weekistä. Kyllä. Koska se oli nyt tänä viikon loppuna. Mutta... Se oli nyt tällä viikon loppuna ja, ja saadaan vähän, me vielä vähän mutustellaan tätä, mitä ollaan niin. nähty ja koettu. Ja sitten kerrotaan tarkemmin ensi, ensi viikolla. viikolla kaikki. Luvassa on myöskin kuvia. Voi mennä Facebook-sivuilta käydä kattamassa ja semmoista. Fiiliksiä. Joo. Onks... Onko vielä jotain? Mä nyt jäädy aivan täysin. <laughs> mä, mulla on itse asiassa koko viikon saanut päässä Rick Astley, Never Gonna Give You Up. se tiedät tämän biisin No kyllä, vasta. mä tiedän. Joo. Milloin se on muuten il ilmestynyt? Olitko se syntynyt vielä silloin? Mä luulen, että en. Mulla on semmoinen ollut se 80-luvulla. Joo, kun musta oli 80-luvulla ja sen taustalla oli tämmöinen levyyhtiö, jossa oli myös Kylie Minogue. Ja oliko ne molemmat jossain... TV-ohjelmassa oh, okay. ja sitten siinä oli jotain muitakin ja se levyyhtiö tuotatti semmoista musiikkia, että ne kaikki kuulosti vähän samanlaisilta, mutta sieltä, sieltä niin kuin Kylie ja Rick Ashley kai pääsi niin kuin Pisimmälle. Missä sitten. sä törmäsit tähän? No siis mä en, kun mä en muista, että missä se tuli. muistavat, että mä selasin Facebookia. Ja sitten ne sanat tuli mun että Siis ne oli laitettu jonkin meemiä, että Ne ei liittynyt siis sinänsä no Mä luin tämmöisen jutun, että niinku, et, et vuosi sitten, ei Suomessa vai jossain muualla, niinku, kiersi tämmöinen vähän meemijoukki, Että joku oli laittanut jollekin jonkun, niinku, sähkö, jonkun virallisimman sähköpostin perään tämmöisen linkin. Ja sitten se tietysti... Pahaa aavistamatta klikkaat sen auki. Ja sitten sieltä tulee se Rick Ashleyn sen niinku musiikki ja ne niinku sanat. Ja sitten siitä lähti vähän tämmönen joke. Ja se kuulemma aika moni joutui sen uhrin. Oisit säkin joutunut niinku Rick ei, Ashley ei, jokeen. Kun mä, ei, se ei ollut. Kun musta ne oli vaan ne biisin sanat jossain niinku meemissä. Okei, okay, niin et sieltä ei luisi tää musiikkia. Se ei tullut se musiikki, mutta heti kun sä näet Never Gonna Give You Up. Mm. kyllä se alkaa Never Gonna se. Let You Down. No niin, ihan tiesi. Jatkot. Silloin se pystytukka ja... En muista. Mutta hei, nämä ovat kivoja kappaleita ja joo. ne, jotka on syntynyt jo silloin, niin kyllä, ne, kyllä siitä tulee sellaisia flashbackeja. Joo, joo ja kyllähän kaikki, kaikki tämän biisin tuntee. Mm. Mä otterin sen tähän loppuun niin, Mut Muutkin saa sitten sitä niin, loppupäivää. Niin. Se, on, se on oikein, soitetaan se. asti. Kato, nyt on selvitty, että Hallin Music Weekistä, niin pitää jollain nyt joo. päästä tästä niinku liian tuoreudesta. Kyllä. <laughs> Moikka, ensi viikkoa! Moi moi.